mojoj braći oslepeloj, svetnjak je u oči praznika kao zvezda, usred duge noći koga bi hteli prvog da vide, koga ispred tamnih nebeskih vrata, kome put osvetljavaju kad ne znaju odakle poti, kome pale batru srcu, ledeno lice da ogreje i za tren osete da nisu zalud. Ослепели. Разслепела бача на највишем брегу у моћи илињ свој у залуд чекала. Смедетег лета остаће дуже. Нађули узвишеније место да покажу koliko je побожности изгорело у том часу, кад су небеса осетили испод svojih очиних капака.